Молочниця повідомила, ніби якась особа із кретея хотіла б здати житло неодруженому чоловіку. Таким чином я дізнався, що мої господи теж не сиділи склавши руки і добре пам'ятав про їхні піклування у той день, коли ступив на тополевий острів у пошуках будинку вдови шарло. Було похмуре надвечір'я. Над долиною марної нависав уже на холодний осінній туман, а сам топливий острів скидався на забуте кладовище. Пані Шарло облишила приготування шоколаду, щоб показати мені житло, яке складалося із величенької спальні, маленької кімнатки, яка могла правити і за кабінет, і умивальні. Тут чудовий краєвид, сказала господиня, прочиняючи вікно. Холодний туман ухопився до кімнати, мов до себе додому. З боку Сен-Мора було видно протилежний берег марний, а трохи ближче буксир, що сів на мілену і був переобладнаний на житло. Я замріявся, уявивши собі, як там житиму? Пані Шарло зачинила вікно. Але тут немає опалення, зауважив я. Нічого, ми все не знаємо. Якщо вдень день вас не буде вдома, я палитиму вашу групку вранці і ввечері. Вибачте за нескромність, пане, але ким ви працюєте? Журналіст, ця робота не видалась їй ганебною. Звичайно, вона розраховувала на те, що я не приводитиму жінок. Таке піклування про мою мораль уперше за весь день мене звеселило. Остров'яни, яких мені пощастило побачити, жінка в американських штанях, два типи у теплих куртках та з сапірами, кульгавий старий дивак у хуціній фесті, що справся на жезлу британського адмірала, Не, здавалося, були далекі від світських умовностей. А може я помилявся, і це маленьке товариство побожно вшанувало культ доброчесності. А що хіба? Я розпрощався з пані Шарло, пообіцявши подумати. А думав я про те, що на топливому острові Піддатному повеням. Завжди буду під загрозою запалення Вегенів. Що півгодини автобус до Шарантона. Після одинадцятиї вечора нічого. Теж приємна перспектива. Я б кинувся звідси навтюки, тільки вони і бачили б. Коли б не гнітила думка про моїх гостинних друзів, яким доведеться якось пояснити, чому житло на Тополовому острові Мені не підходить. Звертаючись до мосту капітла, я міркував, у яких іще друзів можна б погостювати дотидоки, тільки б дістати відстрочку іншої мети у мене не було. Я дійшов до мостового шляху і звернув воруч у бік рукава капітла. Сутінки що надто швидко густішували в тумані, аж ніяк не звеселяли краєвиду. Раптом я почув, як зачинилися двері, і на шляху з'явилася постать. «Жінка!» Мені здалося, ніби сходить сонце. Я навмисно роблю із себе посміховисько, розповідаючи про свою першу зустріч. із сліді Насамперед, треба бути точним. Мені здалося, ніби сходить сонце, це єдиноможливі слова. Я зараз навіть не пригадую, в чому Лідія була тоді вдягнена, безперечно, в простенькому пальтичку. Я бачив її обличчя, руки, ноги, очі. Від самого ранку мене гнітив тягар сірого дня, а тополовий остріл здавався втіленим сьогоденням, немов мініатюра виснаженої, але не скореної Франції.